دته باندې نشته د روسا د چاوي نه له کاتو څخه نکاو شوی دا د څه کار وکړلی وي نو قبول په موقع کې نه راغله او څه چې ته هغه د اعلان کوه چې ما د ځان کی کس سره نکاو سو نو و اجازه دې به راشي وکذالې کې امتناع مراتو هي الٹی قالت جنيا ذالقا محمد دے اجاب و ها ځاین د دې حنیفه محمد رحمة الله تعالی داله طرفن قواله ایجاب او دو اجاب و قبول راغنو خیر د کائل یو دی او د کائل دی او د ایجاب او قبول ورارال نکاح کیږي او کي ترانو نکاح دهنه کیږي لاله سواليقام و عليه الفضا فصط بدر بندا ایجاب او قبول به نکاح کی ضروری دي خدای یو کس نن کافر دو کس نن کافری او دا زوري خبر نه ده که خامہ تا و دو کس و قبول کوي وقاللهله تعالله اض وج نفسه غ بند په بغهاجه دووي چې یو کس یو خې او ځان پهنیکبان ورې یو غب کسته او ح ته اطلا لاړلهه جای جید ګ ل کېږي حاصل حه حاصل د ممسی دا دیوا د لاول من جانې ګې او په زولیت من جان بین وسیل من جانې بین د د طرف مسل دا ک چې یو کس په دغه شان چې مووق کې ولی به نه ګرجېږ یا داې ککسوي. څه هغه فزولي من جانبند او اخر من جانبند دا طرفان رايدا چې عدالت کې یا وساده چې کس فزولي نګر دیږي د دواړو طرفونو په کلام واحد سرا او کریم واحد سرا او کدوځل هغوي چې تاسو باندې گواشه چې ماده فلان کی کسه نکاح د فلان کړي دې نه یې سرا او کړه لاله دواړو طرفونو وکالتو چې به خو تا ویلی چې یو کس د طرف وقالت په نکاح کې شي مخکې و الواحدو یا تاولا طرف این نکاح اعلامانو بیونو محکی دا خبر کروا شیفا نکاح چیو کس دو طرف او نا وقالت کهولیسی نوکا شرط دا شو ای شیفا دفلان کی سر لی نکاح دفلان که جنیس رماغو که تاو سپده بانیگا ماشا یا دو طرف او وقالت کهیو نو دیا خوشیب شولا پدانا کسه چې دواړو طرفونو خبره کوي او کلا یې فقجو کلمو ویلا چې پدې کې فققط قبولو قبول وسلنه شته ان الواحدم لا يصلح کو من الجانبین یو کس پېکه کوي یو کلام باندې دوا ترفا نشي ګرځېدل او فذولین من جانبن واصل من جانبنا چې یا دې یو طرفه نه پذولې او دبل طرفه ناصل مرتبه کراوه ان د کلام یو ویلې دي نو پې یو کلام باندې یو کس دواړه کار نشي کولې پې یو کلام یو کس دواړه کار نشي کولې او بسو سے خدا خبر کردیوان ازا زو وجد نفسها غائبا فاقبل بان ایجابوکو او قبول اسرا چانره کردی فا بلغهون او خبر حقا صدیت اولا سیدم فا اجاز اجازان او طرف اینو اینا یاد و کسان تکار ایجابو قبول دا پارا یا کم از کمزو کلامین تکاردی شو ایجاب شو بالقبول اگر دیگری او کس طرفنا او رو جراب گرده دا بس سبتنه رسی گلیم بس الرحمن الرحيم ولو جرى الحكم بين الخزولين او بين الخزولي والاصيل جاز بالاجماع ما كان مثل داروا نواك او كسته هافانيكاكي وكيل اصل اولين ده او هذا بل كانيكو غن صحيحيه ده طويديك بل كانسا نكاي نو يقس اجاب وقبول ضواطوليك وکه چې تدا یو کس پر مخابره ایجاب او قبول دواړه وایي نو به د نکاح فضولی موقوفه شمار لکيږي وکه چې یو کس یو کلمه وایي او د فضولی مرتبه کې پدغه یو کلمه باندې کښه نمونہ عقد کړي به څه ویری چې نا نکاح کې کده یو کلمه وایي د حريکه اغشتره نه متضمن ګرځې دي نو که یو کس مو نه هېر دی اگر چې فضولی او ترڅو نه یو کس باندې کا کې دوا طرفه یا یو طرف فضول و دبل درد ناصل نشکر دی دلے البطلان اناکیت بکلی دی تک اچھر د دی فضولی دوار کلی میں ذکر کلی یو خانا قبول دبل خانا نبیادہ نکام مناسدہ کر دی گی دی حاشتہ سوکر رہی ازاعتہ درد اکم دیگی دی کری ما گتاک انیس نور دی لا یسلحو فضولیان اے من الجانبین ازاعتہ بسیغتن واحدتن ازاعتہ امی از اعدادتی سیغتو بی انقالت و تضایوت فا هو صحیح و نام خجرت دی فضولی دعار کلمی علی یاو خانا ایجاد خانا و قبول دعار را لان اپر نکاہ کے تعدد ترسین و شرط نبیه بلکه ذکر ایجاب و قبول پاک شرط نبیه نکاہ صحیح و نا. داوی چې کچا دا پیدا راځو چې دوه فزولین یو د قبل قبولو کا ک نکاح اجماع مناقضه او ځکه ایجاب او قبوله به دواړه راځا او طرفین به دواړه موجود دي ولو جر العقد بین الفزولین او بین الفزولی والاصل جائز به اجماع کچا تا عقد نکاح را وه چې دوه فزولین درمیان کې یا یو فزول او بل اصل په درمیان کې نجاز ادا قدروا د پیجماع طرح ختمه کی ویل شي نکاح د فزولین جا انتاخ و نازک الحال نه راځي <تصفح> دا د نو کو د پیلار کې تر څنګ نه باندې ک تر څنګ اجازه کوي خنکار ناصد کنه باصله وګرځي وي هو یقول ابو سبحانه الله عليه واحده لمسلی مسل سجي وقال ابو يوسف اذا ذا ويتنصح غائبا فبلغه فاجاز اجازه د ټول سي تعلق لري ويقول لو كان امور الجنيداني يانقظو ک شرطه د سره وكيل د دوه طرفو نبی نه کنه ناصد دا یو کا په دو کې دوه طرف وکالت دولي فیزا دان فزولین يتوقفوا فدا شانتی که فزول راغی نکای موقوف را بیسوس یب دلیل مطلب را لري دا دا دا. دا دا دا. دا دا کی دادا فزول قیاس کای په وکیل طرفین باندې فدا وکیل طرفین نکاح و عقد فزلی و نکاحه پکارد نفس نکاد د نکاح نفا صبر نه کو نفس نکاد د نکاح اسی پکارد و صارت الخلع و الطلاق و العتاق علی مالنا اغهوی خلع ادب په نکاح دان راضي سار دا دا دا او ازامندۍ طرفینه باندې تړې کده ته وایي چې دومره پیڅې راګه او تابتنکان آزاد کم خزر سري ته وایي دومره پیڅې واخل ما ده نکان آزادک نو داخله پر دې کې قبول ده هغه طرفنه پکاره چې وایي چې ااو پیڅې ما نما او نکاح ختمه ده نو کچې طرف پیڅې پکې راڼ شي پمکه نو قبول ده خول ایران نه حال ده چې دې ځای کې داخله موقوفه ده په دې ځای ده هغه بل نه ده یاوس خل دا طریقه چې تاسو یې کیدئ چې زموږه پیسې را راځا او ځواب ستانې کما تک وڅکله که نو نه کړن داخلا بډې ټیم کې موقوفه دا نه ده یاو ته څنګه وایي چې زموږه پیسې واخلہ زمانه او ما د نکان آزاده کړه فدې کې داخلا دا په یو لفظ باندې را نه او موقوفه دا باطل نه ده نو هغه په یو کلمه باندې موقوفه دا باطل نه ګرځي دا شانتي نکام ده یو کسب کلام باندې دا صحیح دا, دا باطل کله یار پسې طلاق علامه مالندی فزر تو وجه دا غوړه خپل انا صفات لا قرنا راکدمره په سي واخلہ کچھ کړه سړی ته وو کې هټک د کني نو طلاق دی نه کېږي نو ديږي کړه طلاق بالمال پدې کې ایجاب او قبول دواړه دي په دیو کسب کلام باندې موقوف دي باطل ندی دا شانتي را یا تا بالمال مولا ته غلام وای چې دمره کې سي واخلہ او ما آزاد کړه غلامینا اوس ایجاب راغله او قبولینه راغله نو که قبول مولا وکړه خو خذا کنو دا کلام برسې باطل د دې د دې کې قبول د خلایت او د تلاق بیل مال <سؤال> ته د اعتاق بیل مال <سؤال> ده د دې کې دوړه ضرورت الحال <سؤال> ده چې د یو کس په کلام باندې فل حال ان اعقاد راغله د وثانی بیل سودا نشته صداه شانتي نکاد خپل ظلم سلا په حال او نفاذ ورسله ترڅو نه تاسو چې تاسو د انګه نتی زمانه کې به د دې باټ الاول واړی دا دلیل باندې پوه وصارۃ الخلع ویتناثی ولیاۃ اعلان مالن داد فذولی والا خبر دغه شانتی دا لکہ خلع سوا طلاق بن مال شو اعتاق بن مال شو جې درې وړ مثالو کې جواب او قبول دواړه په کار حال حالداری چې په یو باندې ایجاب راغ او قبول لا نه راغلې نو نص لا شی باطل نغیر دی ویلههما ترتین وای انل موجود شطر العاقدی ترتین وای چې نکاح او عبارات د دا قبول داړو چکه فقط ایجاب یو کله قبول سره راغله نو ني ما کدهشتا او ني ما كنشته سوچ چوتا چې ټول پر د ایجاب سره قبول نه راغله نو دا ایجاب غون کې د خپل کول نو رجوع کولیش ویلې چې ما تا ته ویله تا به اټین کې ثونه کو سره د معاملات کوم چې د ایجاب سره متصل قبول راغنه نو د ایجاب غون کې د پا حق رجوع حاصل دي اغه ټین کې چې کوم ټین کو سباخه قبول حاضر دي دکاندار وی لېچا تا چې ما هو تا ته په دا غټین باندې سودا په مننه نرخ او تا غټین کې شاو نه کوس در باندې خرڅوم په تاسو باندې ته خپل خپل پات واخذ تلل نو دې حاضر دل سره د مقابل بیا ایجاب کوون یا رد خپل نه رجوع کولیش نو پته ولګې درا چې ایجاب دونه یا رجوع کولې کښ نه شی وجود ته بالکل نه دراوله کو وجود ته بالکل یې راغله نو به دا هغه څنګه څنګه شروع دا اوس مخه تیر راځي دا آقا دا مرتب دے پا اجاب و قبول دارو بانی دا حاضر کس قبول نو اجاب بات لے دا, دا حاضر کس قبول نو اجاب تکی دم بات لے دا غائب دا حاضر درجہ چنور مروس کروان دے تو چہر کل دا حاضر قبول نو نو دا اقبل کس اجاب بات لے دا و اپس کی دے چو تو دا غائب پا طریق اولا بانی بات لے دلے شی ان الموجود شطر راتو اجاب فقط راغ لے دے لانو شطر حالت الحاضرات دا خونی نو کچا ته هغه زم کا قبول ونه کنه په لږ دا اول کس ویلې شي ته تاسو ما خبر ته تاسو ونویل ل سره تاسو تر د ما ملن کوم فقضا عند الغيبه د حقایق والی کې ویلې شي چې انکه متا غټین کنه یو مخ خبر واپس به داخسلا وشتر الاخلا توقف علام وراء المجلس او ني ما ساده دا هغه توقف مجلس لرستونه اذا تاسو په کل کې یا الکایو یو خيار ته یو خيار ایید دې یو خيار ته یو خيار مجلس ته د کارې م ک را دی چې کم مجلته روان دی نه په دغه روان مجلس کې 15لس می ډ تاخیر په قبول, تا قبول کراوي نه دا ر ایجال دپه نه ګځي د هغېجه داه چې دا قبول کوون ک په د خبره باې سوولچ کئ که ما ته د کس کمم ایجار پ داما دپاره قابل د بیا د شرا دی که نه دی زه په دغی با سوټ کوم د کار وکم کو نه کو نو هررم م حرک چې اوټ د پییک دا نلو سو شي په غوانې که د خبرته قبول په کار د قبول نه د بکار. که مجلس دا روان دي نو خیادت ته سلام کې ټول مراد اندر ته خلق مجلس واحد وای او دا قبول به راه مكن اجازه ترلې لګي تو دي دې کې د اني ماقدره نو ني ما ساده دا موکو کله د مجلس نما ته واه چې مجلس خاتم شو نو هغه د مشترک خاتم ک مجلس لې الحال انده ټان دې برقرار نو ایجاب د لې الحال حالات ته را اجازه کوونکی او جو و نه کې خپل تقبلو کېږي و دي دې کا صاحب دې موکا باندې چې موکا باندې غایب مجلس ته بدل نه او د اجازه را قبول علا ثابتېږي چې کوم وخت مجلس اجازه او لقبول یو رواني او شطر العقد لم عقد نکاحو معاملات کې لا يتوقف على ما وراء المجلس دا, دا مجلس نه بعد نه ودريږي دا نسلي کړي په یبته لو چې مجلس خلاصون قبولان باطلو ګرځي دا چې مجلس خلاص او قبول سره اجازه او ځه نتو نو اجازه او قبول ختمو ګرځي دلا دا نو درېګي نکایمي ګرصدم مليسنا د مليس په اور انتظار گئی که څه قبول مرغیته نه اجازه قبول یوزو او کمنډس کې څه قبول نه را نه کړی دا خپلوانی ختميږي کما تل بیا له دا حکم دی چې خلاف الماموري منل جانیدې لانه یان تکو کلامو فل حکیدانه به سوسه د خپل مسلیک یاس کړي په وکیل باندې ته لکه هر چا لپاره او که سوشیل د هغه په دغه یو ټیم باندې د واور طرفه نه قبول کولې اداوی چې دا بیا ستا قیامت مال فارق دی نه خلاف المعمور من الجانبدین لانه ینت کلو کلام هو اله راکې دی نیอัลتین ته کلام رازی راکې دی طرف تا د وکیل کلام هغه منتقل هیږي موکیل طرف تا او هغه دا وی دا کار د پلان د پاره ما دا پلان کې دا خبره کړی دا فزولی د احتجاج دی ویل چې زما کلاکار زماده پاره او تا د فزولی د کلام احکامات فزولی باندې پر حال را روان دی. او د وکیل د کلام احکامات منتقل کېږي موکیل تا نه وړي کې فرق ده د وکیل د کلام احکامات منتقل موکیل ته شو او د فزولی والا د کلام احکامات چې ته منتقل شي باغبانې نفاصلی ده خلاف الماموری من الجانبين لانه ينتقل كلامه الالعقیدانه وما ما جرا بین الفضولیینی اقد انسان من اغدا خبر کروڑا جک ادوار الفضولیینی دو خاقی طان قرد دیا داوی آوکنا دک دا اجاب و قبول بکی دوار دیا نزر اخر طان قرد دیا دا لان اس صنعکی دکلی لی وجود الائجاد والقبولی اقد انسان خدرت ویلے کی جا مدلس واحد کی اجاب و قبول دوار راشد و دوار داقز اکرالا وک ازل خلو وا فتاحو درشان تخلن اقد انسان دے لانه تصرف یمین من چه خلعه ادا دا ادا خپل صحه حج جواب قبول جوړو تا او کس کصدي کې كلام کړي نه کلامي باطل نه دي ابل تمه انتظار کو چې تر دې سديده كلام راکړي او کدا تسلي نه سداغه شان د فزولي والا كلام منګن راتو په الحال به څه ویلي دا وایي چې تقیاس په هغه باندې مکوا دکدا خلعه او تنا توعتا تا د دې حیثیت د قسم دي او قسم مناقضېږي فقته په خالق او هغه ته له مخلوق علیه یا صریح قسم دی لقد قسمت للاله اذا برا شهر کوم یا برا چارن کوم و زداچار کیدا او نه کیدا درې پورې قسم موقوف نه دي قسم پد باندې راغې وڅ کلاچارې وکنه بریښو چې کم باندې ټول قسم کولې له اکو وینتن حنس من نثق قسم په خپل وجود چې هغه ترته اخر ته محتاج نه علیه دا دا تاینيګه په حاله فورې كله حکم به د وختมารا یا بیا بلته په قسم کې بری کېږي یا بلې کې نور نثق قسم په خپل ځای باندې حدود ترغ لري دا شاند اخره ده او نا چې کیږي نو به یې کاڅه دې مزاره خاون پخپله باندې دي کله خاون نکاحه تین کله حکم په شانت دې یمین باندې دي دا شانت طلاق بیل که کله سړی طلاق ورته یلدا ته دې نشه واپس کوله چې مال سٹو کمال نشتا او دا شانت یا طاق کله مولا پر غلام آزادین او ازادي کما سٹو کمال نشته ورسکه مولا وجه ما آزاد کلي او غلام وې نه منو نه دیم آزاد ده خزه تا صاحبوند وې او هغه وې نه منو نه او دیتا خواهن د کہ مادا خول <تصال> پتا کا ختم کردیا کہ اگو نه من او نبیم ازاد شوید نو خلا تلاک ایتا اقدسی امور دی شدی تعلق فقط پر اجاب کرونکی پوری دی او دا پخپل سے حق قبول کرونکی تا محتاجا دی پخپل سے حق اچھا تو محتاجا دی قبول کرونکی تا او قیائن فقط قد پر متقلم بانی دی ال <سؤال> تصو مننم دا خوله تلاق کات خو بشانته د یینبانې بي میمجانېوي اوقییان می را فقط په سری پورې حتی ی ظمو و ف ووي دا لازمیگی په صیبانې تمامانیږ په صریبانې که س تلاق وررکم تلاق اخ دیگه مننیکننی ملی که دا سر غلا ازاد نه اللام ااد دی کا غلاانی مننیو کنی ملي که دا سر د کې تووررکي نو س بانې واقع ده کا غه تلاق نخلی مننیو کنی ملي با مار را جوان ظ و جهوهو عمان خضا وجهتیې غدین لم تتن اهتون من نهما یو کس كَس تبل تصور یاه چې ریشته وکه اوغو له ذایبانه دو په نس کوو یدوا د وکیل خپلیدي او د مال د پاه ی نه ده زهکهلا ت خیررا پله تخالي خوړلو سم و چ کار دی. سلام کرتا ہوں اہلت منهما پدئ کیو نکاح موکیل باینده دا زکدې سړی سره پدئ عقد نکاح ہے کہ زه دې او که حکمې جوړه ته راوستم نو ساروانی بول دی تیږي نه مردمادہ کئ حقوق مادہ کئ او یا د کولې شابه نه ښکوله نه انه لا وجه لا على المخالفه ذكري ذي كدي وكيل مخالفات وكد حكم دو وكيلنا هذا من لشويله هيو ناكذ شولا بلا غير ناذ شولا ذك دواله يقبول وني صبول كدي دسي ويلي في عقده نا يقبول دواله صبول كدي ولا لتنفيذتي هذاهما غير عين للجهاله ذك ديكو جهاله رام شويله كذا اول الصهي شولا ابي من ناذ نشولا ذك انت عقد واحد رواندي ولا لتاي يادم الاولويه ما ذك خبرت لشويله طاين فَمَن أَمَرَهُ وَيُزَوِّجُهُ إِمْرَأَةً فَجَاوَجَهُ قَامَتًا لِّغَيْرِ حِجَابٍ يَقُولُ سَبَن كُتُبِيني ذلك ماذا قاراشار تری سغورا اغا ولدا اینسترا نیکاو کو نو دا یهیزدی زکا اینزم سزا تا تو تخدیمان پارا فزاوکا دها غلط ورته کلی ساریتا دکته درته بارا کی مطلقن خبر اشی و تفصیل نو بیان شوه چالک هورو گورا یا او ته د ایران د خبرې گئی یاره چې عالم سنې کا کوم حافظ سنې بیان کړې خدایان ساده د حافظه د عالم نه د ټولې خدمت کې او تاسو ته څه معنی ما ویلم کوله تاسو کولې دا داتو چې خوشا نوښتني قرآن یې وڅکي قرآن به د ویډیوګانو نشني قرآن دې خوشا یې وڅکي وړي کار حتاي د څه خدا ګوري سات نه لاندې اېم کې ساتونه لاندې او دولت کې ساتونه کم وي ساده او کټاولای دې نه بیا ته ون به ځان لا کار کتلیه خادمی فور کیار خفه کېږه او کاله دې نه بیا سودي صاحب پذره نمبر دې نه کار کتلیه نو خذ دیندار ګوري خدانه نسبتا کم ګوري صاحب خادمه ګرديږي نو دوی چا نه چېل کتا مته چېل دوک نو خدامله کایته نورانه سوالي راهوسره تروااندی چې کوم ځای کې دا امر د زوجیه مطلقه نه او صاحب نری بیان شوي او, او صاحب بیان شيو نو دا د تاسو مطابق به د وکیلې او د هغه نه خلاف به د ومن امره امیرون بی ایو ضووجه امراتا فضوجه امتن لغیره جازا یو کذ سا امیر حکمو که چه ما دا پارا نکاو که دسمی خذ سلام دوله خذو کلللہ اممه دا نکا رواده دا دیمانسه مذب دی رجوعا الى اطلاق اللفظ دیواده می توحمتی مانسه بوی چه خذ ویلی و خذ ورنکلی دا دیمانسه بویلی که او ٹھکی دیمانسه بلگو ومن امره امیرون امیر که سورت ما دا له خپل سره خپل ورګې یو دشتا او سره کوي او هم په دغری دته خپل وینې کوي او دا په سره باندې ان دې ده تاسو ته خبره کوي زماده پاره شته وګورم علامه دا چې صحیح استخدام غوړی او دا شان دې پامو ما دا کار نه راوانیږي وقاله بسمه درما الله تعالی علی یوزو صاحجنوي که دغ شان نكا در رو که دا, دا ف خپلهبانانی امیر د ان ظاهله خبره دا خبر ده چېامیر د هرر سر رشتوور ک ه رخپل وري کوي و دا بدي کا س کارواکن مب ب دا دی س شان مناسب خذ ماده پاار وور کو ف ماده پاار دا د امین نقا د وکی چې كماد امیر د پارا وک دا كان نه در رووا لا نستاوع هند پس پ په بان ده امیر تا توانوان وهغا د بازار کو سشت واي غ ممسیکلستانانه واري الله ظ جهو کفه بر کار رووا کېږي ک دا اوکیله د خپل امیر موال د پاهې سنیک و کې چې کم سکوفهې بره ده ل الملغه ين ص لا ال المتعا متلغه انصراف کېږ متعرفه په دغ شانې مقبانې او تز ووج لا پای چغنی کا د ف سره ده خولناوا منګ دغ سر مضلب دخص نه ده خوناواي منګ الور مشته کوور مشته ک د اور فل لحاظ باندې امنيتن خلک زوای او خريتم خلک زوای په دوروفت تقاضا وکيل وري سي چې تاسو زوي له څه ميدل لا کړدا او موږ نومليونا دا خو اور د جامر ته د باز خلکو روان دي باز خلکو د باندې عمل کوي چې هلته د مال او ټکو نه صالح <سؤال> مناسب تارږي او عام په د باندې اوه متعرف نه روان چې هر دې کې بعده هغه شان سره مناسب خلک دا اور اوف دج په دی باندې خلکو عمل روان دي چې نکاح کړئ د خپل کو په سره کوي سره د خپل کو په سره کوي اده ده چې هر ځای کې سره خپل کو په ځان سره ګوري فلاسو هم هر کله دا اور عام و نه ګرځي دا په دی باندې تقیید احکاماتو ناراضي اور سي عام نشو دا په با دی باندې تقیید احکاماتو ناراضي و ذکر کلو ان يتيوال الکفاتی شله استحسانو اندهما سریسته اشاره کوي چې صاحبانو خپل راجه له کار مقصود کې دې ګرځېدې په بابال کفاله کې ته اتواد او کفاعات په دې مسالې باندې استحان دي دا حال ترې دیوانی پوښيږي چې امیر کس سزا و د خل شان مناسب کوي هغه ورانځي ترني کا کول نه واړي لیان کلو احد لا یاجزان تزوج متک زوږي هر کا خداند پروا نه چې غدان د پاره وعده نشي امیر خداند د پاره پخپرم خلن وعده شي هر کا سغاتان کې یو نیم کوي چې علا پخله نکاح کول بغانت نے سیانت کے تضوج بالکف نہ مطلب دا امیر دال د وکیلنا نہ ما ماده شان و مناسب نکاح زما د پاره اوکا نو کشرت د امیر د شان مناسب نکاح دا, دا, دا, نکا دا خوی يجوز را او کدا هغه له شان محکت نکاح شی وا می دی اللہ يجوز دا و علیہ الفتوہ فتادہ و الله اعلم نو خدے تاسو کویږي بس اه. غنم اخذو ارجوكم امنوا على القطط والايضاً على اورنجي الله اكبر راود دابتها يا دنا سدای حق کیسه مرکز دارالعلوم حقانیات کوله حق حق کہ لمجاهد اس درالم سرا ملابیلادی ملابیلادی ملابیلادی اب همدا شان روٹھونه د نړۍ لپاره د خپل ماو حرکتونه چلاوه کنه جهادي ترانه مینز مننه ان عندنا د پښتدا مرکز ملکه لمجاهد اورو وَرَحْمَنِ الرَّحِيمِ بَابُ الْمَهْرِ قَالَ وَيُصِحُّ النِّكَاحُ وَإِنْ لَمْ يُسَمَّ فِيهِ مَهْرًا بِأَنَّ النِّكَاحَ حَاقٌّ اجْتِمَاعُ مَنْ وَزْوَاجَيْنِ لَا تَنْفَتُّ عَنْ ذَوَجَيْنِ إِلَى آخِرِهِ وَصَافِرُ مُصَنِّفًا بِالنِّكَاحِ أَرْكَانُ النِّكَاحِ رسط نکا حکم دا او شویل حکم دا شے اثار مرتب دا شے تولے کی او اثار مرتب دا شے دشے نروس ترواد دا محر تا مرتبہ دا نکا حکم دا اثار مرتب دا او دا شارتہ او رکن کے داخل میں دے دا خبرت دا محر تا مرتبہ دا کی حکم دے او شاتیت منسللل دے یہ دریل خدا تکاریج دا محر تا نکا حکم دے دو جو دلیلی سرے الله تعالى يحل لكم ما وراء ذلك ان تبتغوا باموالكم ديجا الله عز وجل قال نور جنان ان حلال دي په نکاح استلکه فزا و تاسو ته معلومه سره ان تبتغو دي امواله تم تاسو ته تلوي په اموال باندې الله تعالی فنای ابتعاد المال په نکاح کې د حکم راغ او مرتبه دغه کوم چې ځین اجازه خبره دا حکم دی او دا شر نه طال کې نه ده نو بلې آدی کریمه کې الله فرمایي لا جن ها আলাইকুম ان الله ختم النساء ما لم تمسوهن او تشهلهن فريدا تاسو باندې غوناه نشته چې تاسو تعالی قوتي هاونه ساعت دا اولس pore ما حل نه مقاول شوهه طلاق رازي دني کا نبات چې تعالی حکم راغونه پټولې ده مونږه چې د مخنه داني کا منعقده او سهولت د طلاق دغه صداډټ کې ولګي دا چې ما لم تمسو هن ستا سره د هغې سمسنه ای کړي او تا فرډه له هن سره یو دکان یان د هغې په اړه نه حل نه مقرر کړي نو کنه زنانه چې محل نه مقرره شي پر انطلاق وټیږي که ما زنانه چې مشنه راغل پر انطلاق وټیږي یا خلا خلا وټیږي چې مسجد حاوی نه نکاح مناقله شي نو دې ځکه الله تاسو د سمهر څن ها نکاح تنک نو کچه په دا عمر مرتبه چورو تنوي یا شرطه نو دغه په اګم کې باندې کاتې حدونه راغله نو قانون دشي داخلي پرشي کې او شرط دشي خارجي دشي نه دا نه مقدمي پرشي باندې شرط دشي مقدمي پرشي باندې نیولې مرتبه د مقدم ورته نیولې مرتبه د دوه کلام په ټوله کې مرتبه د حکم چلوان دي او حکم دشي موخري دشي نه ما راحالته ویلې کې چې کوم لازمیه چې په کاوه کمال طخواون لازمی کے پایوځه نکاح کې هغه د شران مہر ویلې کېږي ماتره وي واسح نکاح هو الا یسمی فیه نکاح صحیح اگر په دې کې مہر نه مصمأ شوه مہر متعین نشو او نکاح ور نه نکاح شوه دا نکاح خپل صحت کې ترڅ کې د مہر ته محتاج نه لی انان نکاح و انظیما م نوئ زواج لو آتا نا دا نکاح ته تذاب زمانہ لو غیبان دا هغه چریک انظیما راج دکسان بچو دی کی اپدې زواج ګورواله راجل آتا نا فتو مز زوجیانا دا قرشیه په زوجیانه بانی چې زوجیانه رال زواج راوې وذ ننص نکاح افتل ان رقاده مهر ته محتاج و نظر بدلہ ته تذاب زمانہ لو غیبان دا محر حکم سے دے سم المحر واضبنا و المحر مرتبہ دا واجب دے پا نکا کی دیکھا اللہ آیاتی کریمہ چیزا حکم فرمائے لے دے تاسو بادا نکاہو نکاوئی پا مالو نباندی انتا بتاؤ بی اموالکم شرعنا داد شرط و لفصلده ابانة لشرط المحلی <سؤال> داد محر حكمت و یعنی ایراز و یعنی کی حکمت دیم محر کی حكمت او راز ترین و راز ترین و راز ترین کی پا دیکی ایراز شرط دمحل تا تلکتو یا شریف محل تراروانی من دوشان تی خیراتی مرح زخمت سلائیان ستیسیم ایسی ادا کوتا ابانة لشرط المحلی لیدتارا کدیسا ها دمحل شرط و زد وزیحش خلکتا فلا يحفاد چهره تلدا مہر پته بار د حکم باندې حکم د نکاحه طالده اې څه د مشه مخری د شه نه په احتیااج ناراض ذکر د مہر ته په حد نکاح کې کما مہر تشکره باندې نو لګین نکاح سه د مناقړه و کذای اذا تزوج هذا شات الله مهر لها لما بيننا ام ذا شانتی که او په دا خبر اوږي چې د نکاح او مهر مې بیان نکاح سه دا د نکاح په خپل صحه حق مہر ته نه دا وکازانداش اندسایے نکاح اذا تزوجها کیذ کرے نکاح وک اور شرطے دا ولگا الا مهر لها کیله پارا مهر په پا نکاح کې نیلم ما بیان نادخ وکتا اسمن غو کلا شدام مهر حکم دے حکم دے و فيه خلاف مالک ما مالک شوی شدام مهر ندایان نکانسته کیے اغه مرتبه رشاد کشماری وقال للمهر عشرة دراهم دا مہر نے مقدار سملا دے تا شکی دا خبر زکڑدا کہ قال علمنا ما فاضنا علی فی ازواجهما شکی دا خبر پاتو کرے دا کہ اللہ یک مشی ان پخواندان مقابلہ نن غتا معلوم دے تا یہ چہ احادیث کریمہ جو حدیث آیا تفصیلات ہے کہ لا مہرا کلنے ناشرہ دراہما بل اللہ رحمانا بکم مہر نئی تے دا مہر کم مقدار حوالہ یہ کو نہ سامان فل بیا یجوز یہ کو مہرن لها لانه حقها امیش <مشاید> آفیس رویچی پا نکا که دا ماهر میں قدار حص شے مقربنوی شران شی سمرا با اندوارا رضامن دی نو هماغل سیده دک ادا خوکمی دی و معاملی دی او معاملکی معامل رضامن طرفی نو شرطا نو کدوارا پا دی رضامن دی چی مہر بانی نو بیا نکا سی دا ماهر تک سر حاجت نشتره ما يجوز ايكونا سمانان سلبه اي يجوز ايكونا مهرن لها لانه حقها كما شهبه كم بها کي د پي سو پ زباني استعمال دي شي نه هره شانتي شه د مهر مسلكيم استعمال دي شي او دا شرط به کې نه شته چې دا وخامه خالته رحم اي وي فيكون التقدير اليها نو د مهر دن مقدار فسله قد دا خلال افضل سوره سبحان هر ثوال والي ولنا قول عليه الصلاه والسلام ولا الله رقل من عشره از مند په دا حديث شریف دي چې نشته دي امهاره مگر کم د لسترهمه نه ان لسترهمه قلا مرتبه ده او زه په دا وخت مناسب ګنه لکیږي ولئن حق الشرای ظهار لشرت المحل ده دی ما خبره ده چې دا مهر خاري مقرر کړي کو څنګه حوي کې انکار شي د دې طرفه د محل شرافت واځي حجره کده محل شرافت ولدي په دې باندې به کار دي, دي, دي شو شي ويقاضر لما له خطرنا دا یو اتلیست الا لهنا پري چې هر کلا دا محل <سؤال> شرافت ولري او له شرافت ول <سؤال> محل <سؤال> باندې <سؤال> توان کیږي نو سمره توان پر کار دی پږي وي موږ د نور اعضاء سره نسبت وروسو په اني صابونو چې او نه صاب د سراقيره چې په هغه باندې انسان نعوذ وکړي خلاص په هغه باندې او هغه د سراقي د عضو وکړي دوه اغلط سره حمله پسماندہ پتاولګی دا چې دا شارې د فان په آزاد کې د قیمت مرتبه کمل سره هم پرېست ده په لسره راهمه کې شارې د یو کس دوز فیصله کړي ساره سره وکړه کوم اجازه الله سره نه غنبلا کولڅيږي نموند په تاوله کې دلته چې نه چارې د خان الله سره رحمه او قداد به عزله قیمت ګرځې دل شي نموند غلتم دا خبره وکړه چې دا ابو زید لپاره قیمت کم لستر رحمه وګرځې دوه او زید د لپاره انداز نشته یو په حلیث کې راغلی دی دویم دا صاحب د صلاحیت سره مساوی ست نظر نه یي استدلالا بنص د صلاحت والو سما قال من عشرت فلها العشرۃ عذنام کاشر تصرہ تھا پیدا شو کیا اوسکنے کہا کہ ما ہر لسنم کا مقرر تھا نہ حنا فدا و اللہ ترحم پورا کئی نہ وت کھول بیا اللہ ترحم پورا کئی کہ حارث کی تصری پر بیان راغلہ الا ما ہر کلمن عشرہ دراحم لسو تہ مح پورا قدر کے کم لسنہ کم مقرر کی جی وقال الرسول اللہ تعالی ما ہر المیسل لان تسمی تما لا دغه کوم مسالې دی یو مسله دا چې دا عامه هر بالکل مقرر نشو دا غي حکم ځان لری بل مسله دا چې دا عامه مقرر دی خو د لاس سره هم نه کم دا غي والا حکم ځان لری احناف دوی چې که دا بالکل دا عامه هر مقرر نشو نو دا هغه حیثیت د کالعضم دی او کل کې فسله مهر یې سلوانې وکیږي دغلا جوړ شولا چې مهر نو مقرره شو سثمرو له ورکو نو مهر یې صرفه سلاګه شکم د خاندان ولې هغه باندې کې او کژا تا دې اصل دې مہرہ مقرر ته خود لسه رحم نه کم سره معنا دا به له څوره د شیګه دې کژاره والته سلامات کړلا و شاره دا ته تل کړدا چې د مہر میه قدر بدل لسه نه کم نه او سړی ساي اختيار دې کته خپل حق دی خاوند ته باشي نه واني د ګناه و د بکه حق, حق یو ور کړې دې ولکه هو حق ته نه ور کړې نو کیا سړی اوخه پنې کا چې لسن مہر مقرر کيم دا وته کې دې لسه تورې و سو دا ورکړل چې په د تسمیه کې مہر می او په کوم تاسو مې کله سره پورا کول دي احناو د توئی چې هر کله دیسه دې دلا سودې رحم و نه ما هر کم کوه ودا په کم مہر باندې راځمن دښونه څه ز بالکل مہر واړه منه له لږ نه د پاره کافي ده چې هر کله په کوم مہر باندې راځمن دښول نو سیمنګ ديته ولر ته څه کار څه چې به نه غا شاري والے سلبر قرار شي او که کوم ځای کې ما هر نومو قرار شਵੇ نه آل تاسو ته په کومه ناراضي کیږي دیرو موږ یو خلک د سیواي یع خپلوان مې رشتہ دار مې دا سودا او سو سیواخ له وبکو پیسو یې نظر کوم الله دکاندارانو دا شانتي وای کله چې لري خیر دې تاسو په کومې ډول نه ورکوما که نه اخلو به خې خیر عزت کوم او په لګو سودا باندې لګو په که مه دهن پر مقرار نه نو په دې کې احتمال <سؤال> زاوی چې دا ساده بالکل یې خاون ته ماشي کې ځکه کې مطالبهونه دا او دا احتمال هم کېستره چې دا خاون کرام ته ویلا غن پوره مہر والي دا دېم سرت کې پوره مهر دی چې کمزې کې دا غو مہرې مته لږ دې کم دې چې تصویر نه وره غلې او که تصویر نه غلې وانه دې الله سره هم دا پوره پکار سره تو سواز حج سره هم خپل پاسه او وقال زفر مهر المثل لازميه بذل سريبانه دسدر بار مهر المثل لأن تصمية ما لا يصلح مهرا كادمها ولنا احنا فوي أن فصاد هذه التصمية لحق الشرعي دا دلوث نكام في السلام انجزك فاسد شمره كدت دشرت والا في السلام عشرية فاسد داوة كماهر با دلوث نكام ني وقد صار مقضياً بالعشرتي او دشاري في سلب السلام ورشب لصباني اغبر قرار فاتفا فَأَمَّا مَا يَزْجُعُ لَا فقد فَقَدْ رَزِيَتْ بِالْعَشْرَةِ لِرَزَاهَا وِمَادُونَهَا اول چه حق در سجن ها غزان لخبر ادم دا. داخو پا دیر ازامن دا وش داها غیم محد دی پینزدرها مشی نو پا دیر پا طریقه و لا رزامن جا غیم محد دی لسترها مشی ذکر لست دی پینزون از جاتی پر اصاب ولا متبرده ادم تسميه تي د کم مهر قياس ادم تسميه بانو غا مثال ځان لږه لنه قد ترضا بالتمليك من غير ايواز انتكار و معنا كرته کاروشي چې اوسره ټوله پسي يم چا تفريض په لحه باندې چې دا دا عزت کول غواړي و زه هغه نه غواړي او کشه خبر حساب کتاب راشي نه د خلص وايي چوروري وګه خو حساب منظر وکوه لنه قد ترضا بالتمليك من غير ايواز انتكار و لا ترضا فيه بلا ايواز ولا طلقها قبل الدخول اليها تجب خمساتنا او ذا بل مسر سر تل تفصيل علاوه دا چې هر کله یو سړي کله طلاق ورکلا نو ای طلاق کی د وحی حیثیت یوه حیثیت ده چې دال دخول نور سره غلی بل حیثیت ده چې دال دخول او دواج نه مخ را غلی نکمت الله چې نکاح نه پس او دواج نه پس رال پدې مکمل مهر لازمي او نکمت الله چې نه بعد دخول نه مخ رال بریک نه مهر لازمي وڅو سردا ته دا شې دغه 15 درهم مقرره کړی دي موږ د سیوالي چې دا شارې ته صلاحول کول نه ما ته یې حاجی د بلسوره کې او دمر نه څار بلس درهم ای دي سره طلاق پر لور دخول نه مخکې هم ګډه چې دیوانی ونی مہر لازمی په لینی کاوانی وڅ مقرره شي 15 دي او طلاق قبل دخول راه لا نور مقرره کیږي 15 او 15 مقرره کیږي ځکه دا 15 د لس نیمه او قبل الدخول بنيم محراب اول واړی والا تولغا قبل الدخول بعده 55 اينده ولما اينه صلاه و اينده فسبي تجب المتاتو كما العالم سمي شي انا متام سره روانه ده چې د کومې خزې مہر بالکل حق نه کې دا هېله په سور کې متاوله ورته متادري جاميري يو کوم سيو سوخين يو سره پرتو قبل سره ساده ده و سم مهرهنا عشرتن سماده په عليهلیحل موسمما کشرته یوکسسههر خ ل مقر کو سل مقر کا دا دابد دغ مقره شي داتی د ې پهغباني ان دقاله ل او ماته آنهاه په دخول راغ نو دامپرهمهر دی او کموت راغ نه بیاامپور مر دی نبر پر یو سرت ک فقط دی چې کوواختې قبل دخول تلاقر راله او کچهته دخول نه بعض تلا راله بیا مکملمهر دی یا مرگه بیا مکمل مر دی. شارې وي چې شا دې مسالې کې موږ سیوول چې د هوډراو مکمل مهار دی وېدا ځکه چې سړی خپل شې ملاد خپل پیښې پوره دا, دا نو او موتره اپ د نکاح انتهار azi یو دا خبره ده چې دا نکاح ختم شوه یو دا خبره ده چې دا نکاح انتها او رسیدلا نو په تالوق باندې نکاح ماتيږي ختميږي آپومت باندې نکاح انتها ترسيږي چې مرګ راغلم ته پته ولګیدلا چې لکه اند نکاح مقاصد تر تر سره د مرګ پر وسولو د خپل مهاله موخه ته ول رسیدلا او چه هرکل نکاح اخبر محر تاویس اس کامل شولا او په کامل نکاح بانی مکمل محر پاکار دے لانه بیدخوری یا تحق و تسلیم و المبدل و بیتقاد البدل چه هرکل دخور دراغی انسوی تخبر شیع و عال شویده جس پا اغمانی بدل لازمیه جی و دل موت انتهی النکاح نهایته او پا مرگ سرا نکاح انتحاط تولا او پر دې مراسمه نکاح ختم نه شو بلکې انتهاء بالکل مکمل او ګرځیدل واشے به انتهاء هی اتاقرر و تا او شپ خپل انتهاء تر مقرر کې او ثابتي کې مزبوتې ني ف اتاقرر بجميع المواجب هي وجهر کلا جن محرم او دغه نکاح مقرر شو او ثابت شو لا ټول احکام خپل باندې پوره پوره و وین تعلق قبل الدخول والخلوه فلانس فل مسمى کله <کو> دخول اخلوت نرسته پدې کې طلاق را لنيکه نو دې وړې لپاره نیمه مهر لازميږي ورسره سره درته وایي چې د خلوت تصفېد سره روانه خدمت لري او ساده او دخول نامخ کې کله طلاق را نوبدې کې نیمه مهر مصمم ده مصمم مثال 700 روپے دي نو پدې وخت ولازميږي 100 روپے لقوله تعالی وینت اللہ سموهن من قبر ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فرائضا فانسما فرضتم کژته تاسو ته تلاق ورک مخه له غینا چې تاسو راجمانه د کلمت سندې کړې نفقه به داده چې پتاوس باندې لازمي غنی مهم تاسو مقرر کړئ ده فانسما فرضتم چې کوم تاسو مقرره هغه وته نېږي ولقیصت فیه متارضتنا قیاصنا پره مساله کې متارض راغلی دي دی دیاست قضا به متارض روان ده که ته که سره خو سودا په خپل باندې قصدن پرې خودلا نو غنا چاو کو کړئ وکم په ټول محضر باندې لازم دي چې دا چې سودا تا پرې قصدن اماده نظر تاله درکول پګاږي او کدي بل تر اوسه غوري چې هیڅ تاسو پر سودا کومل بیتملاو شਵੇ دا په قالې کې پیسې به راشيږي مالیکیږي کنه خلخې قالا او غلام پر سره ټولې بیتہ کو تروغه سلامت او ورنۍ پیسې هو نه کیږي نو ک ته غور سرده سالیمه پاتې شوي دان دڅ د حملم ل په کاره او کې ته وګورې چې خاون مسی ټول حغبانې ل په کار دی والله یست متعاارې زاتتونونه قیاصات پهې کې متحرج جننو سب کو ننسې تلاکړه کهبانې عمل کوان ف فارتونون ته سره لاره ففیی توفی تو زوجی ملیل ک حال نفسې د اختیارې کېته وګورې چې خاون خپل ملکیات خپل ځانبانې په خپله فوت کوو په خپل اختیاربانې ټول توانان ببانې په کار ل کرا پته یادولما خود عليه اله صالحان او کدي خبره ته سوځږي چې څه ته خپل سودا مکمل بيته مل او شويدا یو په صحه کې نه کېږي نو پدې کې پنځه سره بالکل صحیحه صللا تا فکان الامر فيه ان نص مرجا پدې کې داسې سره بالکل برابر اده و شرفتا يكون قبل الخلوه لانها كدخول كَدْ عندنا على ما ان شاء الله تعالى والسلام عليه تعالى تي کداخل و ته پېښانت دخول باندې په مسالې د مہر کې نو کډخول سره ممحنه مکمل مہرسوم فخلاص نن مہر مکمل تور شي د پدې کې تمره خبر باندې کې له اوازه کول پچا دی چې مخ کې چې دا لازم دی د د شرفت د محل دا دی و شریف محل توصي کوي نو دا نیم مہر ولول ورکوم دې کې دغه دهه انات راغې را را. یوزل نکاح وش ولا او د نجان آباد به تنکامات شولا و سره د اقدار او ګرځیدل اخلو کفان کی پری کی دیوس نکم نو چون کی د دین نکاح ماته دو سا ګټ هغه خپل مار سلامت ملایشته ويرې خدای هغه توهین وشو بل خوون په هغې مسلو سره د بار نکاح تن راضی د هغه توهین په ځای باندې هغه تشاری جبیره لگا ولا چې خیر اتا سو خوون دېته او ک نکاح د لماته کلا خو نیم توان بتا سره خامہ کوي نیم پتا باندې نیم پو هغه بسم الله الرحمن الرحيم قالوا ان تزوجها ولم يسم لها مهرا او تزوجها على الا مهر لها فلها مهر مثلها ان دخل بها او مات عنها الى اخره دری ټول درې مسلې بیان یې چې یو مسله د هغه ځانانه چې د کومې دمخه نه په ټیم د نکاح کې مقرر شوی دی ټیم مقرر شوی دی دا مہر ته مہر مهر مقروزه او مهر مسماوي زه ده زنانه د هغه پټيم د نکاح کې بالکل مهر نه د مقرر شوه د هغه حکم دا دی چې د هغه د طرفه لازمیه کې پخاون باندې مهر نسب درې مغل صورت روان دي چې مهر مقرر شوه ان دي او د وتی نه د خلوجه صحیحانه مخکې طلاق را لاله د هغه د طرفه د لازمیه کې متاع تر یو مر هغې چې کم مقرر شوي دی په د نک کې هغېته مې مسمما اومهری مفرو زهي دمه زنناه د هغې مر مقرر شوي نهدي او د هغې نقا وادهو د هغې د پااره به لاظمیږې په قوون باندې مر ممثل برېمه زننا ل چې د هغې مر مقرر شوي نهدي او دمهر نه مخکې او د تلاق واده کول نه مخکې د خ ح نه مخکې مک د هغه تلاکوو هغ دا که سانځي ساده چې ماهر هم مقرر شوه او د دخول نمخ کې هغه باندې طلاق را لاله د دې لپاره لازمیه کې پخاون باندې متا ځینو سلام چې په یو کده زه هر مہر مقرر شوه او د دخول نمخ کې د هغه طلاق را لاله نو دا که سانځي چې د پاره لازمیه کې پخاون باندې نه مہر کما څنګه چې د هغه مہر مقرر شوه او د دخول نمخ کې په هغه باندې طلاق را لاله د هغه د پاره لازمیه کې پخاون باندې یا دا خبر تاسو مخه واځه حق لاندې دا موت په صورت کې نکا نکاح انتها او رسېدله او نکاح باندې زواج را نه احتام بلکې احکام ته راغی محکم او ور زده نو په موت سره او د شانتي په دخول سره دا نکاح مستحکمه ګرځيږي دا سمهر پوره پوره لازمیږي او کچاته موت نور هغه یا دخول هول نور هغه له نو دلا نکاح په مرتبه د زوال کفره ته راځي چې په تلا کو باندې زایل شي چې د یا په وتي باندې برخه را مستحکمه دا مسله بیان ایدلته ت وجهه والله نوسم ل مهران نه نک وکو او پهغټیم کېمهر مط نهکه مسم نه کا او تضو وجه الله اللله مهره لهه یا نک وقدس ویللی چې په نکا چېې مهر نشته کا رو مثل دی د پااره لاظمی کې پخواونبانندې مهره خواو سرتو نه غ رواندي چې پټیم د نکقا چې مهر یا چې یا بغیر نه تذکه نظر له رو مثل ها د خله دی او ماته ان حالی لپاره بالاظی کې مهری مسل ک دخول او کووتغئ ځکه مو او دخول زړ با نک کې سحام را او نک ته نختان نهرسېږي ی شا رحمت الله علی هئ لا یجب وشي ان فیوتین په موول سرهشی او ځکه مو سره زوا د نکالله او مخکې سحام نور راغلی نه شې نه لاظینېږي وا د انثار اصحاب راځي ورایي دا دا چې دا مہر ال لازميږي په خاوند نه باندې چې کوم وخت کې دخول راځي نو دا د جمهور مذهب دی چې کوم وخت کې دخول نو راغلی نو د سيده پال مہر لازميږی او د مہر د پایه بنیاد هغه دخول او مقرر کړي دي له نو مشاهدي شه وای ان المہر خالص حقها دا مہر خالص ترڅو خپل حق په دا تا مکان مې نه نتي ه دا ته دای خپل حاصله خداتو سره سره دا دا خپل مہر نسي کې ودتي خاونته وای چې زم مہر نه واله ما له مہر مراکوا ابتدانا پن اول دني کا کې مہر نه کما ده تمکن من استیح انتها ناق سنگاپ دی باندې کاجرا دا چې دا غو مقرار شې امهر به تقاون تمافي ټول تمام اغه د اتداد نه کا قیاس کو په انتها نه کا باندې نو چې کوم واخه په انتها کې ماهرستان او سج ما کولې شي نو د چن کولې شي په پاول سر کې دا خبره اوږي ما طرف نه ماهر ماخ دې نه واړم نو قیاس د اتداد په انتها باندې والانا ان المهر وجوبا حق الشرع احنصي في ابتداد نکاح انتحاد نکاح کې فرق دین په ابتداد نکاح کې د امهر شاره د خپل طرفان لازم کړي دي پدې لزم کې اختیارات او جته دی ورکړي که د خاوندانه شته موږ مهر نه مانو خامخا دې مانی الله تعالی دغه شانتۍ کړي دا. دا نکاح ترته برواند موهور واندی ان تب ته وې اموالکما کیدای کومه مساله ده د نکاح کې د امهر فیصله د شاره د خوان اٹل فیصله پدې کې اختیارات د خاوند دا وقت ما خوابتی، هر سمرا مقداری چی مقارر کن، ولس نبا د حقی مقدار کنی جنو، چه هر کلی مقارر کن دور دا اشاری تسل او منلا، دا غی نبا اشاری دا تسل او کلا، چه وست دی محر ملکیت د سدی دا احساس مالک دا اختیارات بسدی دی، که دا محر دا اخبر زان دا پارا استعمالی که دا زان سریل ساتی، او که خاون تے بسن دا حقی کئی، لێ انتدای دا ادم مهر والا مسالدا شاری ادا قضیه فیصلہ دا جې کی اختیار از جن تنجره خامه خابه کی لازمی او انتهاک اختیار هاوی ته حواله کړی دی نپاول تر کی اصراریش سره دا مهر دا فاخر تر کی اختیاری سره دا نقیاس ته اختیار پر اصرار وان خیاس مال فارق دی عمره که خبره اخنا خوفلا ولنا ان المهر وجوبن حق شرعی دا مهر پاول تر کی چ لازمی کی دا شرعی او فیصلہ یو حق دی مپدی کی لزوجین او دا باطل او حق اورای نشته ال مامر را مخکته خبر وویللی شوه دا مهر شارې مقرکرري د په خپل پصللی بانې مایصروحققا ل هااتې حالت البقاه دا دلی حقه د مهرمالکه دا په حالت د بقا کې روسته د ا اختیاارهتیداخل تواله شوي دی په تی پل ابراهدون لاې که د پهې بانې قاجره ده چېروسته بیا دا, دا, دا مهر خاون تمامافې خپل قاجره نهه کې اول سر نه مهر ختم کې دکه دا شارې مقرکری دی او دا د هغې بتلا ن شي وَلَوْ تَوَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ لِبِهَا فَلَحَا الْمُتَعَتُوِ سُورَت دَغْرَوَان دِهِ که هر کلا محر مقرر شوئے نده او نکاش شوئے دا او ده نفس تلاک رالا او ده دخول نمخی را تلاک رالا نمخی منگی اُلتے کے وئے لیوں که هاگا محر بانیمی کی چھے کم مقرر شوئے ده فانس وما فالا سمٹکیاتی کاریمہ چر که کم مہر مقرر شوه دے پتی اند نکاح کی نو کوتی خلوا د صحیح حراغه نو مکمل لازم دے کوتی خلوا صحیح نوران غل نو بنیم لازميږي دلته یا ساتي الله تعالی سماح فراز سما کم شه تاس نکاح پټیم کې مہر کې مقرر کن. نو دا بنيني قبل دخول طلاق کي وستو تو قوانين که کم زے کې د نکاح پټیم کې مہر نه مقرر شه د تنظیم ناراضي تنظیم مختص دا راځي سرو ګرځي دا مقرر دے پټیم د نکاح کې تعالی سماح فراز سما ټکی اسا وسبی محمد مقرر کرو اپنی کیا او دخول نمخ کے طلاق رالا نسی مفروض نو تنصیف امران اگئے مفروض نو تنصیف امران اگئے زکا تنصیف خاصی رما فلسوم سلام لقوله تعالى وماتيوهن على مقدره كمهر نشته قبل الدخول طلاق راضا ذلك متعال عظمشلال ذلك الله دې حکم فرمایله دي چې کله چې تا نو مو قرار کړي چې هغې تانسیفو شي نه د دې کارو کړي وماتيوهن دې دې څلتا څل سامان ولور کړي متا سامان ولور على الموسیق قدره وعلى المقتدر قدره مالدار باندې هغه داس مناسب پر کار دي او غریب باندې هغه داس مناسب پر کار دي مالدار خاون به خپل مالداري مناسب شه تر کی او غریب به غریبي مناسبه خپل شه ور کی ثم هذه المتعه تو واجب تن رجوعان الامر دا متعه کما لازمی غیر مخه له ها دا پاله چې مہر نه نه مقرر شوه د دې حکم دو وجود له خاور کړي رجوعان الامر ځکه د کوم راغله امتی او هنه ارصداده راغله حق کانا تاکید مصرح گلے حق کانا علی المحسنین دائی و حکم ثابت محسنان بانے اللہ اگر زولے دے متقاضان دنس دادا کدار دا. لازمی پخاون بانے دغه معالسه خلاف کولای دغه څه وای چې آیاتي کاریا په اخر کې مخسنین څه کار غل دي muslim مطلب ده چې دا سره په عمل کې نو کار وکړي چې هیڅ حدا کې ویني کومه ګناغه نه ده muslim مطلب ده چې دا سره په عمل کې نو کار ده نو کار ده چې هغه کار سره چې مت خلاصمر تاسي متواجر ده وال مو سرلا سعادنا متدرې جایددي دا دا خپله زمانې خبره کوي وي منله درنا ومارون ومل خافونه دا یو کمس د پر تهویل کېږين ومارون بل پرون اغ صار دیمرته واون چې اوس ووا یو درغنا یو کمسر و سررو بل پرتوګد و میيل خاففر ته سر صعد د منګ زمانه کې خل پرته دوون دن خوي دری جامعی خود دری پا دری بانی دیم خودا هار زمانی اخبر دری جامعی دیم نزمنگر زمانی دری جامعی آئی متداویلی دا خودنسان دا پارا دیم یو کمیسی یو پرتوگی و دا اغیر سر صادری اسرام دی تشکر کوئی دیتی که دام ملکی سواتی مثلی هام دا متعال لازمی گی پخاوندانی دا ها غا جامع دمیسل دس اجنا دا ها غا جامع ژباړی چې دې لیکه د مسره حاذر می را دي چې که څه ته نو مطلب یې دید. دا دی چې پدې کې و او غريبي د څه کې کتلې کیږي چې څه دا مالدار د هغه د پاره څه چې کارم او که غریب د هغه په غريبي باندې څه څوبې کارم نو دې لیکه د کیسه دې ها نه مراد شاعر په کلام د متن کې مالداري او غريبي اخلي او مراد دې څه نماداري او حمل کوي چې ګر کو وحيادر <متحدث> ہونا دا یو قرطا دا یو کمیسته وه جماور او بلل صلی پټه و مل حساب بل غړونه ساده و وحادت تقدیر دا درې جامو والا بیان تا تمغه څمګه دا مرويده <متحدث> هغه نواي ساتي نبات جن الله تعالی عنهما وقاولهم ان قصوته مسهامات کی لا خبره کی سیمن قصوته مسله اشاره الا انه هو تبار حاله ذکر دې اشاره کی چې مو تبار پدې مو حال د څه دې څه ز مالدار ان د او څه آدا خبره که څه وم کړان تل مو ته واجباتي تکمو تعالی ځنيګو هاوي پدې کې نه قضا د سړي تبه ګور ما داري غريبيته لقيا نه ها ما رحم السلام زګم دا مو ته ادم رحم السلام پځي باندې رااله چې تا دې څه دخولون دا خبره کاوله چې دا خاون نو پما بخاون باندې لازم او سجدې پار ما رحم نو رحم السلام خاندان تکتل کېږي حال د څمره مقدار مقرر کېږي نو هغه مو ته چې مراله پځي د رحم السلام باندې پدې د سړي قتل بچا دي وصحیح صحیح خبر دادا انہو یوعتبر حالوهو که معتبر دے پا دی موتاکی حال دخاون اعمالا دین نس نسکی عمل پا نسبانی راشی منسکلی چلان غلی دی حولو تعالا وعلی الموسیق دروہو وعلی المختریق دروہو دا متعا مالدار با انده هغد مناسب دام افقیر با انده هغد واس مناسب دام دی کری ک ماتن په د کاان چې مجو خول باې صله وکړه ک معتبر د پهمالدارې غریب ک حال دسهزم نه حال د سرړی حالا دراج خبره دا ده ک په د متا ک معتبرخ د خاون دی <سی> که مادارهمالدارې والا مدا ک غریبې د غریب والا موت کدې وشي ک د مان پ کاان کے دا سل ها عمل چې پ خ د سه زبان دی یا خ هغې سفت دمالداره دی ز ده قدر د بن دی ندې به بالکل ماته په فړځي باندې کاراره پاتې شې څلور بجرانې دي نن کیسه واټې نشلېها دا ځاې ورکولې کېږي پام یې سل دنه خدای زړه سجدا بدن باندې دغه ټکي ځای ها ته جامه لګوري څه دي واځه ملګي یا چې نېته یې چاله کړه ته یې موږ سوت راښاده پاره ده نو پدې باندې خدای بازارې څه دي کوم څه چې غړي دلاته والا هڅه نکې واخې د واډور کې او کې زم ته چې دا ورځ فرصت دی هغه ته دا داتې مته فرصت یې غواړي چې دا یو لیو وو داسې طرحه ځان وته ودانې ها دڅه دشان ته وګورا چې نه دا هغه ځان یې د شپږ ګدانې څخه لا ډیره درته راغلي دا هغه څنګه څنګه څه څه کوي او من کیسه کې مثله دا څه دغه وړو کې ده نو کومه کپڑا نو کدامنه له هغه ته حمله کی پخات به خبرانی په مقدار ده بدن باندې نه ده په عبارت کې اشکال <سؤال> نه چمت په خبرانی صحیح ده لازم ده په خاوند باندې هغه لا جامه په مقدار ده بدن ده سې واني دا غټه کې پړونی امغه ته جامې ام غټیلې او دا وړې سې په ټولې موړ کې جامې وړې دي سم هيا لا تزاد علی نس مہرہ مثله حوال تنقص عن خمسه دراهم او ورذالک السلام ایا ديكاري ما کوم خبر را لاله چې د مال داد دا شان سبا د هغه شان موتایي د سبا د شان موتایي ورته نه خدا شان دا ځان معلومه ده چې دا وي چې مال دار به د مهري میسلمې میطانه نه ده تهي مثال الله ټولګم چې دا راته دی می مقدار د مهري نه 10000 روپے باندې څه ډیر عادي 30000 روپے نمدار موتابلا دې نه په هغه باندې 20000 پر لا نه وجه ته نه انا ان کې ویل چې او دا هغې نص پنزو نو تنزو او شړې کې غيبيته ونه ویلې کېږي چې ته دا علم شړې نما حق شرعي مقدار دلہا نے بات نہ کہی گے نو تلوار پانچ درہم درہم مقدار اور تاڈہ قیمت کم ناراضی ولا تنقص عن خمسه دراهم ويؤرب ذلك الا سلغ شانت مسور كما ترى غلطرا كما دارا متبادن مما رسلنا زي تيجي او ذقريب على بدن شريمه نكنيجي وائنتا جوا جها ولن يسملها مهرن ثم ترازا على تسميته فهي لها ان دخل بها امات عنها وينطلق قبل الدخول ذا فله دو سلام کنه باندې مراتبهم فټیم د نگاه کې د مهر مې صدر متعین نشو مفروزره نه ره وشک طلاق قبل الدخول را دي کې باندې متالازمې ده کم مهر مسمى پټیم د نگاه کې نشدې تنفراطي او کچارت ترڅ ورته اداhto چې پر هغه ټیم د نیکا چې محرم مسلمان څو څه فیصله وکړه چې ساده محرم یې خدای نه سال 70000 روپۍ او دا غن بعد د خوند راغی یا موتره نو لازم ده په خاون باندې د محرم مسلمان څنګه سمبال و ينتجو وجا کچر تنيکا یو کو غولا مسمله محرم او پټی اند نیکا چې محرم سمبال نشو رغم ترازا یا دې دوه راځم شو په یو تسمیه د مهربانی نو تاسو څنګه مو کار وکړل څنګه مو مقرړ د روستا مصمای شوې د دې دوه راځه پارا د څه ترا یا انده او ماته ان ها یا تری شو دې دوه وروخته کې به د هر مسماد هوی وینالله دخولر متاو ک چا د تعله تو دخولله مخیم دییر لازم میږې د سر دپاره متاه دځکهه الله پ سره دا ک دا چې پټیم دنی کاې مکار نو ټ دنی کاې مقر محرن نه وند د میر بې ف متاو ځکه د چې مقر شو دکان م ش اوډل سره ب د به چې پټیم دنی کاې مفرو محربې میږي او کونوو مط دا کېږي او کوار متا دغه نسوا حاصل <سؤال> مفروضه کدا مقارش دغه ولنم کله کدا مفروضه ده تاسو څنګه دا انل مفروضه نه د هم مقارش سی دا نسابین نا څنګه خبره وکم چې مفروضه ده اولات کدا خبره راغله ده کتاب سم مفروضه مهل نیم کای ولنا نه پیدا مفروضه نه ده د ورځ مفروضه نه هغه چې کوم مقاره ده د ولانا ان هذا الفرضه دار سي جول تحين للواجب له كلام دا حچ په دیوانه کې مشه چې راه لازم شو راینکه